якщо аж з околиці возила сюди на продаж зернята. Вирішив поцікавитись її адресою і згадав собі перевіряти кожен дріб'язковий факт, аби довести розшук до кінця без прикрих помилок. Я не дуже переймався мінливим характером базарувальниці. З власного досвіду переконався, що на свої вчинки люди завжди мали обґрунтовані пояснення, іноді сміховинні яких навіть вигадливому розуму не передбачити. Ми дійшли до вулиці Свердлова. «Вертайся, друже, додому», – сказав Віталику, і подав йому руку, мов дорослому. Те хлопчині помітив сподобалось. Тепер розслідування зацікавило мене по-справжньому, особливо мешканці шостої квартири. Я не міг передбачити, що нового вони додадуть до пошуку. Сподівався натрапити на слід, який пролізь світло на всю подію. Після віталикових пояснень справа про грабіжництво відійшла на другий план. Хоча це теж не рядове хуліганство, за яке дають 15 діб. Але я згадав Валентину Гнатівну, її згорьоване обличчя. Вона мати. І з чим порівняти її горе? Хай навіть Руслан сховався навмисне, я повинен знайти його, повернути матері радість і спокій, а потім вони розберуться, хто правий, а хто винний. Вдруге йшов вулицею Свердлова. Учора навіть не думав, що повернуся сюди. Тоді інакше дивився на зникнення Руслана. А тепер, коли думав над тим, то хвилювався і чекав якоїсь неприємності, несподіваного повороту в пошуку. Згадав, що деякі на перший погляд прості справи, які колись розслідував, виявилися заплутаними і складними. Сьогодні ще треба знайти Бориса Луцика, шофера автобуса. Коли б він пам'ятав хрипливого, і де той зійшов, до автобуса четвертого маршруту він заскочив не випадково, ні, то шлях його відступу про всяк випадок. Хитрий, нічого не скажеш. Навіть таке передбачив. Справді досвідчений. Удар у нього відпрацьований, як у боксера. Тут ніяких сумнівів. Ось і 108-й, п'ятиповерховий, нічим не примітний, облицьований білою плиткою будинок. Подивився на вікна і балкони. Біля першого під'їзду на лавці сиділа жінка років 25 і погойдувала дитячу коляску. Пройшов мимо них, піднявся на другий поверх, відразу праворуч шоста квартира, двері оббиті чорним дермантином і оглядовим вічком. Натиснув кнопку дзвінка. Він різко дзаленькнув. Прислухався? Нічого, нікого не чути. Натиснув іще раз, тихо. А чомусь здалося, що хтось принишк по той бік дверей і стежив за мною у вічко. Постояв хвилину дві повернувся йти і помітив, що внизу на сходах майнук і частий рукав халата. Здогадався, що за мною підглядала ота жінка. А може вона з шостої квартири? Дивак же я. Хіба когось застану оцій порів вдома? Дорослі ж на роботі, а діти у піонерських таборах чи на пляжі? На дворі молода мати все ще погойдувала дитячу коляску. Наче й не залишала лавки. Молодиця крадькома зверкнула на мене і задумливо втупилася в простір, заворушила повними губами, ніби нишком наспівувала якусь пісню. «Скажіть, коли можна побачити жильців із шостої квартири?» звернувся до неї. «І ви до Шулешко не то здивовано, не то презирливо запитала. «До них», непевно відповів. «Вона була вдома?» І багатозначно додала. І не сама. Не зрозумів їй Натику. А ввечері? Жінка посміхнулася. О, вечорами у них завжди прийоми. Вони, мабуть, ворогували, як це трапляється іноді між сусідками. Звичайно, з цього я міг скористатися. Навіть кортіло показати фотокартку Руслана, але стримався. Вирішив навідатись пізніше. А на прийомах весело? Жартома кинув. Так, веселяться, аж Оксана покидається, гнівно сказала. «В середу таку, зчинили бучу тьху, забубоніла. Я пішов до зупинки трамваєм. Був спокійний. Ті шулешки нікуди не дінуться. Оглянувся на будинок, пошукав очима їхні вікна. От вони, запнуті білими фіранками. Сьогодні мені пощастило, завдяки Віталику, Знайшов важливий факт. Звичайно, він став би вагомішим, коли б стосувався зворотнього шляху Руслана, його повернення з тренування. Ще б водій автобуса подав хоч маленьку звістку про хрепливого, і тоді порівнявся з павільйоном овочі-фрукти і побачив безорувальницю. Вона йшла назустріч, тримаючи під пахвою ослінчик, зігнута під вагою торбини, що здіймалася за плечима незугарним сірим горбом. Барвиста хустина сповзла з її голови, і давно нефарбовані коси пасмами спадали їй на очі. Вона щоразу відгортала їх вільною рукою, в якій затисла жужмом газети для кульків. Бозрувальниця поспішала, важко дихала. «Я поступився, і вона пройшла мимо, човгаючи збитими босоніжками». Навіть не підвела голови, не глянула, мабуть не впізнала, а швидше зовсім не звернула уваги на мене. Куди вона йшла?»